Capitolul 11. Fiți următorii mei, precum și eu sunt al lui Hristos. Fraților, vă laud că în toate vă aduceți aminte de mine și țineți predanile precum vi le-am dat, dar voiesc ca voi să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, iar capul femei este bărbatul, iar capul lui Hristos, Dumnezeu. Orice bărbat care se roagă sau prorocește, având capul acoperit, ne capul său, iar orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul neacoperit, își necinstește capul, căci totuna este ca și cum ar fi rasă. Căci dacă o femeie nu își pune văl pe cap, atunci să se și tundă, iar dacă este lucru de rușine pentru femeie ca să se tundă, ori să se radă, să-și pună văl. Căci bărbatul nu trebuie să-și acopere capul, fi închip și slava lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat, și pentru că n-a fost zidit bărbatul pentru femeie, și femeia pentru bărbat. De aceea, femeia este datoară să aibă semn de supunere asupra capului ei pentru îngeri, totuși nici femeia fără bărbat, nici bărbatul fără femeie în Domnul. Căci precum femeia este din bărbat, așa și bărbatul este prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu, Judecați în și vă, este oare cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul descoperit? Nu vă învață oare să-și firea că necinste este pentru un bărbat să-și lase părul lung, și că pentru o femeie, dacă își lasă părul lung, este cinste, căci părul i-a fost dat ca acoperământ? Iar dacă se pare cuiva că aici poate să, se, să ne găsească pricina. Un astfel de obicei ca femeile să se roage cu capul descoperit, noi nu avem nici bisericile lui Dumnezeu și aceasta, poruncindu-vă, nu vă laud, fiindcă voi vă adunați nu spre mai bine, ci spre mai rău, căci mai întâi aud că atunci când vă adunați în biserică, între voi sunt dezbinări și în parte cred și trebuie să fie între voi și resturi ca să se învedereze între voi ce încercați. Când vă adunați de la altă nu se poate mânca cine a Domnului, căci șezând la masă, fiecare se grăbește să ia mâncarea sa, încât unul iau, este foame, iar altul se îmbată. Nu aveți oare casă ca să mâncați și să beți sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și rușinați pe cei ce nu au? Ce să vă zic? Să vă laud nu, în aceasta nu vă laud căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vânduta a luat pâine și mulțumind, a frânt și a zis, Luați mâncați acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, aceasta să faceți spre pomenirea mea, asemenea și paharul după cine zicând, acest pahar este legea cea nouă într sângele meu, aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Căci de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestiți până când va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrănicie, va fi vinovat față de trupul și de sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar, căci cel ce mănâncă și bea cu nevrănicie, o sândă și mănâncă și bea, nesfocotind trupul Domnului. De aceea mulți dintre voi sunt neputincioși și bolnavi și mulți au murit, căci de ne-am fi judecat noi înșine nu am mai fi judecați. Dar fiind judecați de Domnul, suntem pedepsiți, ca să nu fim osândiți împreună cu lumea. De aceea, frații mei, când vă adunați ca să mâncați, așteptați-vă unii pe alții, iar dacă este cuiva foame să mănânce acasă, ca să nu vă adunați spre o celelalte însă le voi rândui când voi veni.